Din ziua când m-am întors aici, în târgușorul nostru cel vechi, n-am stat o clipă. Am cutrearat în lung și în lat locurile cunoscute în care au rămas vii pentru sufletul meu întâmplările copilăriei, întâmplările luminoase ale copilăriei așa de îndepărtate. Și câte și câte lucruri care m-au înfiorat și m-au bucurat, pe toate le-am văzut. Totuși niciunul nu m-a mișcat așa de mult, frate dragă, ca locul, numai locul a rămas unde odată era școala. Acolo am intrat în freamătul de copii cu teamă și cu bucurie în întâia dimineață când m-a adus tata de mână. Acolo era un păr care făcea pere așa de bune din care Domnul ne dăruia de gustare câte două la începutul fiecărei vacanțe. Acolo era curtea unde înălțam iarna uriaș de zăpadă la capul cărora ne suiam cu scara să le punem pipe în guri și cărbuni în locul ochilor. Acolo multe lucruri s-au petrecut, prietene, și de acolo pornind simt că iar mă cuprindem duioșarea și iar am să-ți vorbesc și în această scrisoare de domnul Trandafir. Era un om bine făcut, puțin chel în vârful capului, cu ochi foarte blajini, când zâmbea, să arătau sub mustața tunsă scurt Niște dinți lungi cu strungă mare la mijloc Când ne învăța cum să spunem poeziile eroice Vorbea tare și înlăța în sus brațul drept Când cântam în cor, lovea de apazonul de colțul catedrii Îl ducea repede la urechea dreaptă Și încruntând puțin din sprâncene, dădea ușor tonul La. Iar băieții răspundeau într-un murmur subțire și-așteptau cu ochii ațintiți la mâna lui, care dintr-o dată se înălța. Atunci izbucneau glasurile tinere într-o revărsare caldă. Când trebuia câteodată sâmbăta după amiază să ne citească din poveștile lui Creangă, ne privea întâi blând cu un zâmbet liniștit, ținând cartea la piept în dreptul inimii, și în bănci se făcea o tăcere adâncă. Doar bași de seama că nu-ți vorbesc de gramatică și de aritmetică Și nici nu-ți voi vorbi Acestea se făceau bine Băieții învățau după puterile lor Dar sunt niște lucruri așa de însemnate Când le pui față în față cu învățătura cealaltă Sufletească pe care ne-o dat Domnul Și ne-o da această învățătură Nu pentru că trebuia și pentru că ei se plătea Dar pentru că avea un prisos de bunătate în el Și pentru că în acest suflet era ceva din credința și din curățenia unui apostol. Acolo, în colțul acela de țară, putea să fie așa cum voia învățătorul. Nimeni dintre cei mari nu-l tulbura. Nimeni nu se interesa cum mergea școala lui. Bine rău, el făcea ce și socotea că trebuie să facă. Și atât. De aceea, domnul trandafir al nostru a rămas foarte mirat, când într-un rând, în cei din urma ani de dăscălie, a primit vizita unuia din cei de sus. Să vezi cum a fost. Într-o bună zi, iată că intră pe poarta grăzii doi străini. Băieții în clasă erau cu monitori. Domnul în grădină priveghea la descărcatul unui car de fân. Era foarte gospodaros și îi plăcea să se facă fiecare lucru cu rânduială. Străinii se apropie. Bună ziua! Mulțumim, domnilor voastră! Domnul Trandafir se uită la străini. Străine se uită la domnul Trandafir. Mă rog, ce doriți dumneavoastră? Apoi uite ce, dacă ești bun, am vrea să vedem școala. Iar unul din ei, mă rog, fii bun și fă o lecție, așa de curiozitate. Și domnul face o lecție, uite așa cum o făcea el totdeauna. Întreabă pe băieț, vorbește și el, spune lucruri care și pe el îl mișcă și îl ajung la inimă. Și iată că urășenii îl privesc cu ochii dintr-o dată încălziți. Întreabă și ei pe copii, ascultă o poezie. Domnul își lovește ușor de apazonul de colțul catedrei. La! Și clasa răspunde într-o adiere ușoară de clasuri tineri și toți cântă. Cântă așa de-i place și lui domnul Trandafir. zice și el la urmă, brava băieți! Iar străinii îl întreabă iar, dar cu glasurile cu totul schimbate și cu altă lumină în ochi, de unde și la ce școală a învățat, cum își petrece viața. Și domnul răspunde și nu prea și începe să întreba de ce lor fi scot din doare urășenia aceea. Îi poftește la masă, ei îl roagă să ierte că nu poate, trebuie să plece. Îi roagă să bea măcar un pahar de apă, ei îi mulțumesc chiar. Unul scoate ceasul, altul cu un ton de respect spune ceva. Și cel care pare a fi mai mare, pornește înainte. Iar domnul trandafir întreabă tainic pe ce stălalt, rămas mai în urmă. Mă rog, domnule, dacă ești bun și nu te superi, cu cine am onoarea? Eu? Eu sunt inspectorul cu tare. <gângh> și domnul trandafir se uită cu coada ochiului neîngrezător la domnul inspector, nu fără șagă, dar celălalt domn, celălalt e domnul ministru. Asta e prea, prea. Și domnul începu a râde cu hohot. Ești ca ai haz? Nu că asta e chiar frumos. Cum, dumneata crezi că glumesc? Ei, asta e, dar cum ai socotit dumneata că am să cred asemenea lucru? Ce are să cautim ministru aici, în sărăcia asta a noastră? Nu, domnul nostru nu ne-a învățat niciodată din pricine că se temea de cei mari. Îi era drag să ne învețe și parcă eram copiii lui. Asta am simțit-o totdeauna cât am fost sub privegherea lui. Se supăra rar și nu spunea decât două vorbe. Asta era mânia cea mai mare. Măi, domnule! Nouă ne venea să intrăm în pământ când zicea, măi, domnule, și se uita urât la noi. Ne aduc aminte ce zarv a fost când într-un rând s-a zvonit că pe domnul nostru are să-l într-o altă comună peste siret. Dar domnul nu s-a dus nicăieri. A rămas acolo, pe pământul nostru. Și în pământul nostru l-au și îngropat. I-am văzut mormântul. Nici școala unde m am învățat el nu mai este. Acum băieți învață într-alt loc, într-o clădire nouă, înaltă și frumoasă. Eu nu m-am dus însă să o văd pe aceea. Eu m-am dus să văd locul gol, unde a fost o odaie scundă, în care ne era cald vara și frig iarna. În locul acela, odată, a trăit un om.